Човен. Човен – Човен невелике судно завдовжки до 9 метрів і вантажопідйомністю до 5 тонн. Човен приводиться в рух мускульною силою людини за допомогою весел. Він може бути дерев'яним, пластиковим або дюралюбінієвим. Існують також надувні човни. Це невелике судно використовується для відпочинку, рибальства, Перевезення вантажів як рятувальний засіб